i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, praći i sestre, popesmo se na one nebeske visine na kojima se i Kapernaum nalazio. Nalazimo se na onim visinama na kojima su se nalazili svi oni gradovi kojima je hodio Car Nebeski savjevši nebesa i tijelom ljudskim, ljudskom prirodom podižući gradove i dajući mogućnost svim žiteljima tih gradova da nebeski nivo imaju Međutim, kao što svaka visina, pa i ova naša duhovna, merska, nosi sa sobom i onu drugu mogućnost da koje rizik odpada, od strovaljivanja, u onaj bezdan u kome je Gospod govorio žiteljima Kapernauma, da sa nebeskih visina gdje su podignuti može i u preispolodnju čovek da završi, odpači od Boga, odrekači se njegove ljubavi, njegove žrtve, njegove istine, njega samog na što će se pokloniti idolima, važnim bogovima. Дасно вот браћу и сестре. Народ от Бога су кровоци васпитавали, народ који чува њихове свете кости, њихове чудотворне мошти. А јовај град има посебну част, и јовај храм представља сам врховиг гора и надвиже све оне физичке и духовне висине navazimo se na onoj vrhovnoj visini evo ovdje pored nas u ovom sveštenom kivotu Ruka Proročka evo i časno znamenje objede carski skipta Svare Krzgospodnj evo ga i prorok ovih naših govora Sveti Petar Cetinski A evo ga svi oni tu, evo ga i žrtvenih gospodnji. Evo časna trpeza, evo svetog auktara, evo i nas, braće i sestre, ovdje uvedeni tajnom sveštenstva da na nas ovdje saborno prinesemo žrtvu i da se poklonimo istinitom Bogu, Otcu, i sinu, i svetome duhu. I na taj način, ovom liturgijskom formu, vom i sestre, mi ćemo nebese prizvati i ovaj grad, mada on praktično svakodnevno biva vaznjet na te sine, prima silu ognjenu, prima silu blagodatnu, prima Boga u sebe, u svoju utrobu, i ovaj Hram je i materica ovog grada. U ovom hramu se rađaju duše za vječnost. Samo, ako hoćemo da se rodimo i tu vječnost da naslijedimo i na tim visinama da živimo, mi se moramo pokvanjati Bogu u duhu i istinu. Zato, braće i sestre, i o čudesno ime velikoga proroka, velikoga revnitelja za istinu Božiju. Podsjeća nas ujedno i obavezuje da čuvamo sveta proročka predanja, da čuvamo sveta crkvena učenja, da čuvamo svete hranove Božije, da smo tako i duše naše očuvali, i duše naše djece, naših potomaka, i ispoštovali krvavi trud i potpik naših svetih predaka. Jer ovo liturgiju, braći i sestre, ne bi smo mi mogli da služimo ovako komodno, da nekome kosti nisu pucao, da nekome glave nisu odlijetale sa, sa ramena u naočje Božije. I zato svako gospodi pomiluj, svako podaj gospodi, svaka riječ molitvena liturgijska, svaka breća i sestre, donijete je na plećima naših predaka, na plećima svetoga prologa i lijeva. Isto vrijeme, ovaj praznik podsjeća nas na jedan problem koji je danas i tekako aktuelan. Samo mi nikako da ga nazovemo, ili to vrlo rijetko činimo pravim imenom. Nekako se valjda plašeći raznih agava, klanjajući se raznim bogovima, bojeći se raznih jezavelja. A pa nikako da nazovemo to pravim imenom. Nikako da smjelo pogledamo u lice neprijatelja naših, a imamo tu smjelost, jer evo nas ovdje u talom Boga živoga, koji daje smjelost svakom svom čadu, svakom svom pokloniku, svakom svom sinu, da smjelo gleda u lice neprijatelja. Evo smo i ovu trpezu postavili pred licem neprijatelja naših, i nevidljivih, i vidljivih u kovi koni smiju da povedaju u ovom pravcu, da se nahranimo istinom, da se nahranimo ljubavom. Jer istinom se i ratuje, braći i sestre, istinom se i bolimo protiv oštrica i konjica ovažu. A taj problem u kome se navazimo, a i sami nejednom, sami savismo koljena, tim bogovima i kao narodi, kao pojedinci jeste problem i bovest idolo poklonstva. Mnogo toga, braći i sestre, što mi i danas premećujemo kroz zvuke, mnogo toga čime se mi bavimo, što pokušavamo da rješimo na nemoguće načine, jeste idolo poklonstvo. I to se rješava samo na jedan način, odricanjem od tame, od važi, I to vrlo snažno, korijenito i radikalno, onako kako nam je Ilija to pokazao. Vi znate, a možda i ne znate, da je Ilija granicu između svjetlosti i tame, istine i laži, Boga i džavova, a sve radi čovjeka i njegovog spasenja, povukao oštricom ognja i oštricom noža kojim je pokval jednom danu, nemojte se sablažnjavati, to je projeva ljubavi na koju mi nismo navikli uzvišene duhovne ljubavi. Devetstotina važnih proroka, onih kancerogenih ćelija, a od je spaljilo svaku drskost i oholost Мочника ога света поžjuci, да се також се небесима не разговарива, не могучноздата, да се поклонimo и благослов да приммо, а не да приим графji севе небесима. И danас je тако церква света И.Й он у церкви живий, небеско, а у за времена поjaić се и предвидце Мати Христа togova početnog zla, da i pred njim i pred narodom zbunjenim posvjedočim, da je živ gospod i da je živa duša i lina, da bi bila živa i naša duša, braćo i sestre, da se ne pošimo, da ne bježimo, da ne napuštamo crku, nego evo s okoljenim, njegovim prisustom, da se vratimo hramovima, da ne kvecamo na oba koljena, nego ako je bol, put sarkovi živ ako je sveti Petar sveti Petar koji je sveti Jovan sveti Jovan ako je časni krst časni krst voda pokoniti se sa opavpoljem pri tom to, odom otkrivenom šifrom liturgijskom šifrom nije dovoljno samo vjerovati braćo i sese uležati pokretima je dovoljno samo vjerovati i zabavljati se važno je vjerovati i pokloniti se Bogu važno je vjerovati i pokloniti se u crkvi ne bilo kad, nego evo baš sad ovaj trenutak je veliki svešteni, uzvišeni trenutak iako smo opkoljeni iako su duboki lovovi braće i sestre opkopani oko našeg naroda oko duše ovog naroda oko duše svakog od nas duboki rovi iako smo brođu i sese poliveni raznim sablaznima zalivaju nas svakodnevno sa televizijskih ekrana raznim medijumima neprestano nas polivaju raznim vodama grijekovnim razvratnim, sodomskim iako i sami ne rijetko svemu tome obremenjenim i strastima i smrtnim grijesima iako se crni oblak apokaliptični oblak nadvija nad zemljom i nad našim narodom evo da ću se se prilike evo žrtvenika evo utara svetog da prizovemo molitveno i tajni svete liturgije da prizovemo nebesa i ogen duha svetoga koji će za nekoliko trenutaka sići nove naše predložene dalove. Našim lukama smo to unijevi, evo ih unutra. Duh Sveti, braći i sestre, daće nam mogućnost da se oslobodimo svega toga. Uđi će u naša srca, očistit će ih, obnovit će ih, poprostit će nam sve grijehe. Očistit svaku prilavštinu i duše i tijela uviti nadu, netrurežnu, neproveznu nadu, pojačati volju da možemo dobro da, da vjerujemo i da živimo po vjeru. I sve naše neprijatelje odavnaće da veku od nas, od naših umova, od naših srdaca, od naših tijela i obrositi sve grijehe i volje i nevolje, ali važno je pokloniti se u istini i ispovijedati vjeru otaca, vjeru svetu, vjeru pravoslavnu, vjeru čudotvornu, vjeru moćnu. A kao narod pripadamo narodima koji imaju veliki blagoslub da čuvaju svešteno predanje svetog pravoslavne. I zato, braće i seste, kako rekao smo, visina na kojoj se nalazimo nosi u sebi i obloman rizik da se ne strovarimo. u pakljene ponore s jedne strane veliki blagoslov s druge strane velika opasnost zato budimo oprezni evo i prologa u pozorava, ali i da se ne odvajamo od svetih hultara da se ne odvajamo od svetih kilota da se ne odvajamo od svetih episkopa učitelja naše crpe da se ne odvajamo Иот наш их водика, предстојателя светих Божиих црква, и овде кодасу Црној Гори, да се не одвајамо од архиепископа. Јер само преко њих и у зајници са њима ми можемо обштити са пророком Илијом, може нас чути и Јован крстителјом десницом пропословити. Само у zajednici са њима сила чесног крста пројавиће се браћи и сестре. Само у zajednici са њима ми можемо бити у zajednici са Богом пророка, са Богом отаца наших. Само у zajednici са њима ова литургија има смисъл и силу. И само у zajednici са њима небеса можемо да савијемо као што ћемо и хи данас сабити ovakvi i kakvi smo vi silom Božjom, i na nebesa, primivši prethodno, ono najvrednije što nebesa rizniče u sebi, ono najvrednije u carstvu nebeskom, ne neki čošak, ne neki kamen na braboslog, ne prašinu iz Novog Jerusalima, nego tijelo i krv, cara nebesko, ovdje baš cetinju. I to u trenutku. О је, драги сестре, висина над висинама. Зато охрабрујмо се, пратимо реч Погољску Вес, апостолску реч Господњу, и напредујмо из силе у силу, вазношени повесницима благодати Духа Светог, по и воровјинским животом у вери светој pravoslavnoj, kroz koju proslavljamo jedinu istini tog Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha, kome neka je s vama i sada i uvijek, i uvijekove vijekova. Amin.